Hvornår kan man kalde sig en reality-deltager? Er sangeren Christina Aguilera for til at reklamere med glidekreb? Er det okay, at Leonardo DiCaprio konsekvent dater unge kvinder? Er det færre, at Helle Thorning gerne vil have en undskyldning fra Tro Slund Poulsen? Velkommen til sæson 3 af Marcus Reality der stadig er programmet der kendte ud af forskellige livskriser. Ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og hårdt arbejde. Med mig i studiet har jeg Jani Ræh fra Forsydefor. Jeg har Jonas Schmidt, kendt fra Den Elskede Dolf, Og så er han selvfølgelig også radiovært her for, øh, for programmet Froseriet her på kanal. Og så har vi Nika Rossell, forsanger for bandet Liga. Derudover så har de også alle sammen været med i TV-programmet Stjerne i Trøjen. Mit navn er Markus Eklund, og du er med på En Lytter. Nå, venner. Det her program, det er jo et rådgivningsprogram, mm. så jeg regner med, at I svarer så godt, I kan på de her spørgsmål, okay? Ja, ja selvfølgelig. Er du med? Ja. Nick? Ja, 100%. Okay, det er godt. Du er også klar. Du ser klar ud. Du har lige tak. sat lidt <laughs> der lidt ned til ræsset. Jeg var totalt har <laughs> sat dig helt til <laughs> Nej, jeg gider ikke, du ved at på, på på hænderne, som om, uh, nu skal nu skal det virkelig være. Nej. Jeg er totalt helt bag. Det skal du også være, jeg fordi klar. jeg vil starte med at spørge dig, altså var du ved at dø for nylig eller hvad? På motorvejen? Ja yeah. <laughs> altså der Ja, ja, det er Jonas betalte historien. Jeg har ikke ja, læst den for det. helvede mig. Hva, altså hvad hvad sker der? Åh, kort sagt, altså jeg har jo en chauffør, når jeg kører rundt i uh, i Jylland, som ja. jeg har betalt mand til. Ja, det har alle. Jeg er ikke? Alle de store, ikke? Altså, når, man når, når man er så kendt som jeg er, altså, så bliver man nødt til at <laughs> ja, ja, ja, ja. Jeg kan simpelthen ikke køre Og det er ikke, fordi du drikker alkohol, jo? Nej, det er, det er bare så, at jeg kan sidde og spille gemmer, og, ja, ja. og spille næse, ikke? Og er være på, på Instagram, ikke? Okay. Men du kan køre bil. <laughs> jeg, kan køre bil. <laughs> jeg kan godt køre bil. Jeg kan køre bil. Nej, men øh, han henter mig. Og så kan jeg godt mærke, at han er fraværende, og tænker bare den off day Og så henter vi min trommeslager. Og så skal vi ligesom et sted til ringsted Jeg kan godt mærke, at han deltager ikke i de samtaler, som vi, er, som vi snakker med. Ej. Eller snak er i gang med at snakke omkring. Altså, vi snakker om, om rimelig heftige emner, hvor jeg ved, normalt plejer han at byde ind med et eller andet. Mm. Whatever. Og det gør han ikke. Og øh, vi kommer på motorvejen, og vi skal ligesom af en afkørsel. Den misser han. Og det bemærker jeg godt. Og så misser han også nummer to. Ja, okay, og der tænker jeg, der tænker jeg okay, um, så jeg kigger, ham, jeg kigger ham ligesom i ansigtet for at se, um, hvordan reagerer du på, at du, du misser den her afgørsel, at det er ja. nummer to. Ja, ja. Fordi det er jo færdig, hvis du har en overflag og dårlig humør. Men, men det er også meget så, at du ikke siger noget til ham, bare ligesom lad det, lad det, ja. lad det, lad det, lad det. Men det er faktisk ja. godt, du siger det, fordi ja. han har været min ansat i 10 år, ja. så vi har jo været med hinanden i op- og nedtur, så jeg tænker, okay, du har en, en dårlig dag. Og da han misser den første afkørsel, så tænker jeg at det, siger jeg ikke til ham. Nå, okay. Der er ikke nogen grund til okay. at, at irritere ham med, at, sige, hey, at hvad sker der? der misser du den. Hvis han i forvejen synes, det er en rigtig dårlig dag. Ja, okay. men, han misser nummer to afkørsel. Jeg kigger ham i ansigtet, godt se, at han kigger på, på vores display øh, i, i bussen der, som, hvor der er GPS-kørende. Og, og som om han, han har sådan et ansigtsudtryk af, at han burde forstå, hvad der sker. Ja men han kan ikke forstå det ligesom hvis du viser en andet øh, analysediagram ja, ja, ja. til din, din søn så ja. kigger han som om han ja. der kæft ikke, jeg ikke og jeg, før det der. Og, og jeg tænker ah, okay, okay. okay det er skørt det her men jeg er i gang med en samtale jeg sidder på pædagoger jeg, jeg er i gang med en samtale om bag ja. så jeg vender mig bare om ligesom, når man taler lidt videre mm. og man har lige sådan et, et vågen øje på hvad sker der her og det hele sker bare sådan død, død, at jeg vender mig om, så kan du pludselig mærke, wow, nu rører jeg tilbage i sædet. Ja. Altså er i bund. Ja, ja. Var og vender mig så sådan og kigger på, på vejen. Når vi kører i midten af to spor nu. Ja. Kigger på ham. Han kigger bare duvet lige ud, stift ud i, ja. i luften, som om, han, sådan, som om han stadigvæk er der. Det er han ikke, han har fået et blackout. Ej, men med nej. åbne øjne. Så han er sådan helt slap med speederen i bund. Nej. Og så tænker jeg bare, jamen øh, nu skal jeg dø, og jeg har aldrig kørt galt for dig. Jeg ej, ved, ej, hvordan det er at køre galt. Øhm, hvor, hvor meget kommer vi til skade, dør vi? Ja, det gør vi sgu nok, og okay, kæft, vi kører sgu 100, du, du, man tænker så meget, meget på et sekund. Men ja. hvad der sket med ham, siden han er... Jamen, Jamen. så, så, øhm, så øh, kommer jeg i den her tanke-tråd, lige pludselig så skifter den fra, at jeg bare sådan, lader det ske, til at sige, at jeg kan også godt selv gøre noget. Og det er lidt i tak, at jeg kan se, nu rammer vi den her Audi, så jeg når at få, få hånden på rettet. Altså, fra passager så over jeg på rattet Så vi kun nakker sidespejlet Af den der oh, Audi Og det går bare Altså, det går yeah. fucking hurtigt yeah. Det svarer lidt til, hvis du kører ind i en parkeret bil yeah. Altså, den fart Ej. Og Audi'en oh, er jeg jo også på motorvejen Vi yeah. kører fucking stærkt yeah. Og så min fod ind til bremsen Og får ligesom os skæmme to baner Og ud i nødsporet Og, og holder vi der Og så står der så sidder han bare og kigger Min chauffør Gifted. Og jeg siger, jeg siger en masse ting til ham Jeg kan ikke huske præcis, hvad jeg siger med sådan noget, Men sådan Hva, med Hvad sker der? Hvad laver du? slukket ja, han er helt noget jeg tænkte, okay, hvad, hvad fanden sker der? Ja. Og så, øh, det lyder jo som en aneurisme. Altså, det lyder ja, som en hjerneblødning. Jo. Ja. Det var jo også det, vi tænkte, sådan, okay, hvad, og så, så går der noget tid, så kommer ambulancen, og det er ligesom om, at de så skal have ham til at bevæge sig ligesom sige nu, hey, øh, du skal lige flytte ja, dig, fordi så... de tænker også, at han er vågen, ja. der kan hjernen ikke med, og der får han så et epileptisk anfald. Så det har åh, været syk, optakten ej, ej, til det, ikke? Syk, det her med, at, at den slukkede bare. Så vi var ved at dø der, øh, men, og men jeg ham? Altså Hvad var der sket? Det var ham. et epileptisk anfald, okay. og så hedder det en absence. Er han, abs e ja. han, han epileptiker, eller hvad? Åbenbart. Jamen, det har han nejligt fortalt i de 10 år. Det skal vi ikke komme ind med. Nej. Okay. Okay. Men æh, jeg i men, i æh, ikke to, men, det er, men nej. nej. nej, nej. Hold nej. op. Og jeg er så glad for, at det her, fordi weekenden ende har vi jo kørt hjem fra Aalborg. Altså ja, klokken ja, om natten, og alle ja. hele bussen sov. Så. Ja, så var jeg jeg sov okay. også ved siden af. Ja, så var jeg ikke slut. Ja. Så du ved, vi stod bare rystet, og så var det sådan, så kommer der jo nogen, ambulancen, man. han røger ind i ambulancen, de kører væk til Herlev, politiet kommer lige og afhører os, og vi får også de talt med dem i afdelingen. det var selvfølgelig en børnefamilie, det er klart. Oh my god, Ja, ja. Vanguard, Ej, var en gard, med. Og de var skidesød og skrev ja. til mig, de havde set det hele gennem baggrunden. Ja, de skrev til mig og sagde tusind tak. Du er en heldig. Øh, jo, bare du ja, det er en heldig. De skrev tak, fordi ja. du øh, reagerede, du, reagered, du har lavet en for og du har gjort ja. en forskning. Jeg ved, det, jeg ved det, ikke, fordi... Lige efter vi har taget med politiet, der er det bare sådan, at vi skal jo til Ringsted og koncert. Ja. Så det gjorde vi. Ja. Og der står en fyr, der hedder Niels. Vi skal lave interview. Og så er jeg sådan, fuck, man, det har jeg sgu da aftalt. Ja. Så jeg ender med at sidde og lave et interview, en time efter det skete. Ja. Og så, bare for og det. så øh, fandt alle medierne den ja. historie. Der. Men det er meget, altså, fordi sådan en, det er jo altså, det er jo en vild oplevelse, og det er jo sådan en, der, man godt, kan, der godt kan sidde i en. Jeg var Hvis til arbejdet. Det, er det man, oh, fedt. Nå fedt. Fordi jeg tænker Ej, jeg også, at jeg bliver nødt til at tage det seriøst. Ja. det skal man altså, fordi ellers så sidder det som... som det er jo altså, nærdødsoplevelse, altså, ja. Jeg var været svært ved det, fordi det var sådan... Nå, der skete jo du ikke noget. Du skal ikke blive bange for at køre bil, altså Nej, at være i bil igen. Men kan der ske ham noget, fordi han ikke har oplyst jer om, at han er epileptiker? Tænker jeg. Det ved jeg skal ikke, man ranne rundt med et kort eller skal man et eller andet op i folk fordi jeg tror, man, tager man kan Det er måske en eyeåbner for ham også hvis ja. det ikke er sket før. Det ja. kan man jo. Men han kører jo ikke mere kan man sige. Nej, nej, nej, det, er det det der historien slutter men eller cykler at, øh, eller så Hvis whatever. der sidder en derude ja. nu der, der er god til at køre bil ikke? <laughs> ja. Hold kæft, det er sgu meget. Det er Jonas. Mig. Ja, ja, ja. Jeg, <gørste> jeg har også at køre pilen. Det kan, <gørste> ja. kan Vi kan ikke høre mere om din nærdødsoplevelser nu. Selvom jeg gerne Ej. vil, fordi vi skal nu det videre til de vigtige ting. Vi skal videre ja. Ja. til vigtige ting, men vi skal lige gennemgå alle. Altså, ja. Poenget er, at man lige skal gennemgå ja. alle. Det kan jo godt være en stor del af programmet. Det kan det. Det er derfor, ja. nu gør vi det tight, okay? så du ja. svarer hurtigt. Stramt. Stramt og hurtigt, okay? Stramt og hurtigt. Så, hvordan går det med dig derhjemme? Det går godt. Kun du finde på at være med i en ny sæson af Forsøg Det kunne jeg godt. Åh? Oh? Okay. Ej, det går bare stærkt. <laughs> det går hurtigt. Okay. okay. Og savner du ikke noget drama? Nej, ikke altså... Nej, altså, men, men der skal jo være lidt drama, når man laver tv. Sådan er det jo. Det er jo det. Ja. Så nogle gange, gange gør, gør du det faktisk for. med vilje, er det, det? <laughs> Ja, lidt. Nej. Det er spændende. Det, det er ret interessant. <laughs> ja, det er det jo. Ja, det må da også være ja. mentalt hårdt. Ja, det er det, det også. Selvfølgelig er det det. Men, øh, men jeg, det har også været dejligt at få en pause, men jeg er klar til noget mere forudsigt for. Det er jeg. Men man kan jo også lave det på andre måder, så der ikke er alt det her kæmpe drama. Men det var jo ægte, altså det var jo faktisk også ægte meget af det ja, ja. bag om. Det var jo værre bagom, end det var for kameraerne. Ja, der var vi har... jo allerede øh, oppe at køre eller op at skælde, inden vi øh, lavede optagelserne, ikke? Det er jo det. Jeg har hørt lidt ja. af hvert om øh, bag, ja. bag Men altså nu har man fået det på afstand, og så tænker man hergud, vi, øh, vi vi klarer det igen. Vi gør det ikke. Der Der er skulptur mere. Det er, det er ja. Ja. rolling. Ja, det var også det, der kan jeg høje sig Det var når bølgerne gik over. Det er høj. klart. Ja, en glampingtur, der ja, ja. skulle veje to dage, vejede øh, fire timer. Så var vi alle sammen ufænder. Nej, hvad er det vildt. Så, øh, så måtte vi lukke og ned dog. for alle optagelser, og tage hjælp og portionen græd. Og, og der var rige rigeligt rige i kassen. Og der var rigeligt i kassen, ja, ja, fordi de pult for bare med. De pult bare med, så, så det blev aldrig en to-dages-tur. Men, øh, <laughs> øh. men øh, det var det højeste, at jeg tager læber trøjner. <laughs> ja, altså, de det er altid, så griner jeg. Jonas, hvornår skal du være med i forsvarsbror? Ja, det ved jeg ikke. De har ikke ringet endnu, men jeg er jo også en mand. Det kunne da godt være. Det kunne godt være. Jo never Nej Jonas, vi skal øh, snakke om noget seriøst. Okay. Øh, hvornår skal jeg være med i det program? Nå, jamen, øh, det er fordi, vi er jo i gang med første sæson, Markus. Ja. Øh, og, og nu håber vi på en anden sæson, og der er jo også det hele. Altså, 24-7 har jo en udløbsdato, ja. som du ved. Og det er jo ikke fordi, altså, nu laver vi det her, så lærer vi hinanden at kende. Og så kan det jo godt være, at, øh, at på et tidspunkt, at du kan være en god kæst i fruserede. Det vil jeg slet ikke afvise. Yes, du skal lige gøre det for tjent, Jeg er for vi, vi skal lige kende, lære hinanden at kende. Jo. Okay, jeg kigger kun dig i øjnene i dag. Ja. <laughs> de du må det var ikke. Det er ikke, ikke, ikke sådan, jeg mente det. Ja. Nej, nej, men altså, jeg synes, det er en god point. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, nej, men fra Jonas' side. Nej, fra ja, ja. min side. Nej, fra Jonas' side. For helveden ikke. Det er, fedt. det er jo altid dejligt, når folk gerne vil være gæster. Altså, så det skal du også have. Jamen, det er rigtigt. Ja, tak for. Nu skal jeg da et sidste spørgsmål, fordi at, uh, vi har tog for meget tid med dine uh, nærdødsoplevelser og, og, derhen. Men uh, så altså, kunne I finde på at, uh, at lave sådan en stjerne i trøjen igen? Eller var det lidt for hårdt? Altså, hvis jeg blev svår, tror jeg faktisk, at jeg kunne gøre det igen. Hvad siger jeg? Ja. Øh, jamen, ja, ja, ja, ja, det tror jeg også godt, jeg vil, men, men altså, jeg tænker altid længere. Og når man, nu er det jo sæson 3, og så skal det være sådan en med... Folk, der har vundet stjerner i trøjen, og det kan vi jo ikke komme ind på, om der er nogen af os, der det har gjort. Men altså, så, fordi, ellers så er chancerne for, at man bliver spurgt, om man vil være med i stjerner i trøjen, igen nok ret små. Det er jo lidt ligesom, hvis man har været med i Vild Med Dans. Så bliver du ikke spurgt to år efter, om du vil være med igen. Men vi er nået til bunden af Vild Med Dans. Det vil jeg lige være på. Er vi det? Ah nu er vi altså nede på ranglisten ikke Det er hårdt sagt om de næste deltager nej så fik det den Ja, men nu er vi nede på ranglisten. Nej, okay. det er vi altså. Ja. Så, så, så venter jeg lige med afsløringen. Jeg skal Nej, skal ja, du læve nej. Ja, nej, det var sindt, du skulle læve det der. Så der bare ikke noget sagt. Det så rober det der siger vi det så. vil være sej Nikky. Eller hvis du skulle være med og så så Marcus sagde, "Skal vi have en podcast?" Ja, så vi laves. Prøv at høre bølgerne går højt herinde, ikke også? Nu skal vi til det det handler vi vi de om. Man må ikke viske herinde. Nå, no, okay. Det skal sige. Det, det gør jeg skal, det er altså heller ikke. Det lignede, du skulle til at viske, ja. men du snakkede højt. Hvad ej. sagde du? Har du hørt det, ikke? ikke? noget. Jeg sagde bare, at jeg håber, du skal være med i Vild Med Dans. og det er derfor, <laughs> ja, ja. der opstår i, det var, i der, i der drama her. Ja. Hvorfor sagde du det kun til Nikki? Ja, <laughs> Jeg tror faktisk ikke, at du vil være god til filmmedans. Yeah. Altså, det tror jeg. Du vil være en sejrfavorit. Hvad oh, med det. mig? Jonas. <laughs> har du ikke været med, jeg troede, du havde? Nej, nej jeg er ikke glad med. Du ville også være god, Jonas. No, tak. Tusind tak. Hvad med ja. dig, du, du. Nej, jeg, det jeg heller ikke. Skulle du tænke det? Ja, men jeg er jo TV3-pige. Så de må spørger. man ikke. Er det rigtigt? Nej, jeg er tror det ikke, er de ting? Ja, de har det sådan. Det skal være inden for TV2. Hvad er, er Lince Kessler? Ja, hun har heller ikke været med. Hun Nej, har men hun, hun sad i callcenter i knækkanser. Det er rigtigt, men hun er ikke blevet vild til vild Medan. Nej, men det tror jeg så noget andet. Så jeg, men det er måske jeg, springer jeg tror også noget. noget andet. Jeg, det, det er, det er. jeg tror også det er noget. Så jeg tror, I har en bedre chance i to. Ja. Mm. Så jeg synes, I skal bare skrive ind til dem. Kan I ikke det? Jo. Nå, nu skal I Æ høre Nynne Larsen, kendt for programmet Dagens Mand og Diva i Junglen, har været ude at sige, at hun er træt af at blive kaldt en reality deltager, og hun vil ikke kalde det. Nå? Ja. Hun fortæller, at hun synes, det er et, altså et tungt ord, og det er fem år siden, hun sidst lavede diva i Junglen. Det er ikke kun reality-deltagere, men reality-babe, hun heller ikke vil kaldes. Oh, mm. Hun kan godt godt til at blive kaldt tidligere reality-deltagere. Okay. Så, spørgsmålet er bare kort, Jonas. Er ja. det en færre udmelding fra Nynne? Uh, jeg synes, den er svær, øhm, og, og, altså, det, fordi det startede jo for et stykke for lang tid siden, det med reality. Øh, hvad hed det i starten? Der hed det noget andet. Reality? Det, Nej, er der det har, har altid hedder reality. Så det, jeg kalder det sociale ekvarmel. Det er, du helt tilbage fra Big Brother, ja, er vi startede. Så noget. Jeg har helt klart haft det der nu. Ja, jeg jeg synes, det, huske, det det, men det, det hedder. Det, altså, det der med at være med i noget, fordi man gerne vil være med i noget, det synes jeg er lidt svært. Altså, øh, men, men hvis man har været reality-deltager, øh, så er man det vel forever. Ja. Altså, lidt ligesom Gustav, der ja, så har haft en timeout på syv år og tilbage igen. Han er stadigvæk reality-deltager. Ja. Mm. Han er med, fordi han har været med i reality-programmer. Det er ikke, fordi han er skuespiller, mm. eller radiovært, eller øh, sportsstjerne. Mm. Det er jo det samme med dig, Annie. Ja, Jeg altså, er reality-deltager. Ja. Jeg indrømmer det. Det er ja. jo. Det er ja, altså, jeg, jeg, hun indrømmer, indrømmer det. det. Er ikke det? Ja. Altså, livet, livet er jo en form for rejse. Ja. 100%. Og når du så tager sådan et valg, ja. så er du ligesom reality-deltager. Og ja. den har en vis vægt mm. i, i, i folkemånet, når de ja. skal omtale dig. Ja. Men hvis du så lige pludselig gå hen og bliver... Det kan være, du bliver Elon Musks højre hånd. Så er det klart, så vil de jo selvfølgelig sige det. Højre, men du bliver jo nødt til ligesom at så lave noget andet, som er det med, Fordi jeg har jo, jeg har jo faktisk haft det helt ind, tæt på livet. Når ja. vi starter liga, så er ja. min trommeslager, hun er jo øh, MGP deltager, så altså Prix. Oh. Og det er jo en kæmpe ting. Det var det eneste journalisterne ville snakke om. Mm. De vil ikke snakke om liga. De Nej. vil snakke om, "Nå, hvad med, hvad med Grand Prix, og hvad med det mm. der?" Og den skulle hun jo ud af. Mm. Så liga skulle blive større end Grand Prix. Ja. Okay. For at komme ud Så du kan godt, men du kan ikke bare gå ud og sige, jeg vil ikke mere. Nej, nej, det kan være trinbræt, men så skal man ligesom have lavet noget andet et stykke tid, før man kan sige, nej men ja jeg startede som reality deltager men nu er jeg jo vært, eller nu er jeg blevet skuespiller, og det var fedt nok at have det der set-over. Rikke. Rikke. Rikke. Rikke. Rikke. Rikke. Rikke. Rikke. Rikke. Rikke klædt op. der, den taler man da ikke om som det der verden. Det er rigtigt. Nej rigtigt, ja det er rigtigt. Hun er jo ja. blevet det flere. er lige lige præcis. Men det er jo stadig det. på Paradise Hotel, hvor det ikke også det hun var med i. Jo, jo. Du ja. det er de rigtig Nej, ja. <laughs> det er det nok. Ja, okay, ja. så man er i hvert fald ja. reality-deltager, hvis man har været med i noget, ja. men man kan, ja, hvis man er ligesom noget større end det, så er man det. Altså så bliver man så, ja. man, så Jamen, bliver omtalt som noget andet. Men Sådan der er jo nogen her. der bliver sure over at man kalder noget større også, ja. fordi for nogle er det jo en karriere. Jeg tror der er mange der ligesom anser bare som reality som noget negativt. Det tror jeg. Vel så kan man ja. ja. Stadig negativt. Det tror jeg. Men det er svært at sige når Jani hun siger sidder. Ja, nej. Nej, det gør ikke nej, mig noget. Altså, jeg synes at der har været negativt for mig. Så jeg har aldrig været negativ. Nej, ikke for mig. Nej, du, altså, men, men, men det sjove det er jo uh, undskyld, det er jo det der med at, at, at, at lave reality det er jo en form. Mm. Det er jo en form ligesom det er at være skuespiller. Uh, det, det der med at lade dramaet leve. Mm -hmm. Fordi det er det der er indhold. Sige nogen til tider uden mm. ting, fordi det må man godt. Mm. Bare lade det være helt mm. åben på øverste mm. etage, ligesom skal jeg skrive det ned, mm. øh, som, <laughs> ja, siger, som som jeg pointerer. <laughs> ja, ja. Fordi, men, men, det, men det er jo et eller <laughs> ja. andet sted, man kan jo sagtens lukke op for det der. Ja, ja, så, til, ja. så kan jeg, jeg lukke lidt øh, ned, og ja. jeg kan selv styre det. Og det, ja. gør, jeg, det gør jeg jo også, Øh, når jeg har været med ja. siden. Jeg var lavet for mange mm. år siden, der, og det er jo fuldstændig det der med at finde ud af, hvor langt kan jeg egentlig gå, mm. og hvor, hvor, hvor uintelligent og hvor sinkeagtigt kan, mm. kan jeg gøre mig selv, fordi det har jo en kvalitet mm. at være uvidende nogle gange, og så tager man også publikum med sig og sådan noget mm. på rejsen. Og det synes jeg er ret sjovt. Mm. Altså, det er jo ret fascinerende. Ja. Men der er vel også jeg... forskel Men... på programmerne? Altså, hvad for programmer er? Altså, jeg, hvis vi tager for eksempel mit næste spørgsmål, det bliver jo ved jer, til jer selv for at være reality-deltager, fordi mm. at, Stjernetrøjen er et reality-program, mm. det, og det er kvægres også, som du selv siger. Men der er måske forskel på det her Paradise Social. Masterchef, for eksempel. Masterchef. Er det ikke et program om madlavning? Er det et reality-program om madlavning? Ja, det vil jeg jo sige. Først ja. og ikke? Men det er, jo, det er det. Først og fremmest ja. et reality-program, og så er det ja. et madlavningsprogram. Så, kan ja. bare spørge. Ni. anser du dig selv som reality-deltager? Jamen, og det, jeg føler, i forhold til den udtalelse, jeg lavede før, ja. Ja. Fordi når man ligesom har sagt A i livet, så bliver du også nødt til at se B. Mm. Nu har jeg, altså jeg forstod det faktisk ikke til at starte med. Mm. Ja, det er jo reality. reality. Så yeah, det var yeah. først, da jeg stod i det. Yeah. Det her, tror jeg, så jeg har jeg jeg fortalt. Yeah. I hvert fald yeah. dig, Jonas. Yeah. På et tidspunkt så står jeg i sovesalen mm. og, ja, det var og kigger rundt. Sålt. Hører din stemme mm. snakke. <laughs> og du bliver glad Nark med nogen. Ja, ja, men jeg bliver sådan helt... Hvad kæft, mand. Det er jo det her, jeg så for 15 <laughs> ja, år tid, siden yeah. i min barneseng. Øh, barneseng. <laughs> teenage øh, inden jeg skal... Nej, nej, jeg mener, ja. inden jeg skal gymnasie, så er der noget flow-tv, der kører. Det her med... Hvor du ved... Gustav og Hebert, og synes nu er jeg her. Ja, ja. Nu står og, og vi, og vi er rigtig i mange i rummet, som, og der er larm og sådan noget, og du, og jeg, du hiver mig nærmest hen til side og siger, Jonas, nu er fucking med. Jeg ja, ja. er selv ja, ja, ja. med. Ja, jeg kunne slet ikke forstå ja, ja. det. At... Nej, du er inde du er i, fjernsynet. Du det ind i fjernsynet. Du var ind i fjernsynet nu. Ja, det er rigtigt. Det var, det den, var, der. Det var den der følelse, ja. der jeg Så du, vil ligesom, du tager det ligesom på dig og siger, ved du at det er, lige en, en, en, er det en ekstra titel, jeg lige får på mig der. Det, det er bare en ting, jeg har lavet lidt altså det er jeg bruger jo meget tid på mine koncerter mellem sangene med at snakke om livet. Altså, så det her, det er jo også er en del af livet. Ja. Og altså, jeg har ikke lavet noget, hvor jeg fik så mange venner på så kort tid som stjerner i trøjen. Ja. Så det er fandme en kvalitet. Og så kan man jo kalde det, hvad det er. Ja, det er. Men jeg synes virkelig, det var et, et fedt program på grund af fællesskabet. Mm. Okay. Ja. Jeg Nogle tror af... også, det kom bag på produktionen. Ja, ja, du, blev, ja, du, blev, ja du blev. Nej, nej, øh, nej, at, at nej. Hvilken symbiose det blev mm. for ja. at bruge et ord. Ja. Øh, fordi det gjorde det jo. Altså, mm. øh, ligegyldigt hvor vi var af forskellige steder, så var det sådan meget... Øh meget homogent på en eller anden måde, altså vi, vi jeg tror vi, vi ja vi, vi blandede godt, altså vi var en pose, blandede bolcher, der fungerede ja. godt sammen, kan man sige. En rigtig god blanding. Både ja, med huber og fællesskab og... Ja, og, og give plads, plads til hinanden og... og hjælpe hinanden og sådan noget, ikke? Der er selvfølgelig altid nogen, der stikker ud, men, ja. men jeg synes virkelig... <laughs> <Ja>. <laughs> men jeg synes også for eksempel, jeg har lært utrolig meget om dig, fordi du åbnede dig op og fortalte om din dybeste ja, ja. hemmelighed omkring din far og om nogle ting ja, for ja. din barndom, det var jo ret vildt at man alligevel i sådan en sovesal kunne komme så tæt på hinanden, så vi kunne fortælle hinanden alle de der ja. ting. Det synes jeg. Det var, det var ret godt. Nu stopper vi med at rose okay. hinanden. Ja, nej, nej, nej, men, nej Nu bliver det lidt for meget. Altså, ja, det er fra, ja, altså, der, vi skal Nå, lidt mere... Klart, fordi du går igennem en masse ting, så, så selvfølgelig øh, kommer man også tæt på hinanden på en anden måde. Det Jamen, gør man det, bare. Det kan jeg godt fortælle. Ja. Nu skal jeg være ærlig, jeg ikke set det. Nej, men, øh, det, du se. det, det jeg, jeg, skal, jeg skal nok se det. Altså, giv mig en chance. Du graver det. den grav der i forhold ja, ja. til at være værd tror vi går. <laughs> ja, det vil jeg også sige. Nej, nej, nej, øh, Prøv at Jani, du er jo en reality som du deltager, som du selv selv side yeah. selv. Vil du kalde dig en side stjerne? Det ved jeg ikke. Det må have andre bedømme. Det vil jeg kalde ja, Er, du. Hvor er du ja, det er en reality-stjerne? Ja. Men jeg har altså også lavet noget om aktier til Danmarks Radio. Jeg ja, nogle reklamefilm, Jeg ja, har jo masser af reklamefilm. Masser af af reklamer. Jo, hvad hedder den reklame? Ja. Hvad, hvad er det nu for? Altså, Ej, jeg, jeg lige... har jo været gammel årtid pige for dansk. Det er det, der startede jeg, ja, det. Laver, det var der startede min karriere. da Jeg, jeg var lige landet for Dallas, og, og så får jeg det her job, og så bliver jeg jo årtid pige, og det tager op, så det bliver bare ved og større og det kan større. jeg huske. Ja, det er også mig. Det kan kan ja. du ikke huske det? Jo. Med øh, store bøster. Ja, med store bøster. Oh. Tånpe oh, oh. tåg, hvor jeg vokser op. Der går jeg forbi sådan en, de der uh, metal, hvor uh, <laughs> ja, ja. ja. der står noget. 100 procent. Jeg tænkte, hold da kassen. Du smørbrødskild. <laughs> ja, ja. Ej, hvor er det sjovt, Janne. Det er, jeg, kan jeg, huske, jeg kan huske, at ah. min søn stod i en kiosk og sagde, at det, så var, det? var hans mor. Og så ad min plakat, så sagde Loh. han, du skal ikke lyve. Så smed han min søn ud af kiosken og sagde, du må ikke stå og sige det. Din mor. Det var ret sjovt. Det var så et vildt forhold. ham. Altså var den kiosk? Ja, den kjøsk han, en kiosker, han ja, har ja, til altid, Jannie ikke? At ja. han no. bliver så sur, sur over, ja, over. Min søn står og du ærmer og siger det hans mor kan du komme Du er en folkehelt. Nej, ja. men altså hvor er der men, meget. Ej, en født for folket. Men nu laver jeg vin Casino. Og det var også ret sjovt. Ja. Der, der er jo også masser af tv-reklamer. Ja. ja, det gør, jeg har aldrig har lavet reklamer. Ah, du har også, du har lavet, det. også lavet reklamer. Ja, ja. Ej, <laughs> det er Det. i Lotte. du ja. er det der mangler af reklamer. Ja. Jeg har også lavet lidt. Har du også lavet reklamer? Okay, ja. der har okay. du lavet? Jeg fik, altså, det var sygt. I, i, I den tid, inden vi skulle afsted til, øhm, til Stjernens Røn, der fik jeg kun din reklame med det der fave-cruise. Oh, ja, det er rigtigt. Jeg har aldrig set det før, Ej. men der nu fik jeg... Ja. Det er som om, jeg mødte dig én gang der, og så... Så er det kun det, jeg får. Jamen, nogle ja. gange, nogle gange. jeg har lavet masser af reklame, men jeg har den er lavet, lavet god, reklamer, reklamer, jeg, ja. jeg mange reklamefilm. Ja. Det er det, jeg har lavet mest af, tror jeg. Ja. Jeg tror altså, en god... Øhm, for nu spurgte du reality-stjerner og sådan noget til, Janine. Altså, der er jo også skuespil i air quotes. Altså, det er jo mm -hmm. også, fordi man er god til at spille den her, og ligesom ikke, ikke afvige fra karakteren. Mm -hmm. Samme med dig jo, Jonas. Altså, de der. det er jo fordi, det er fedt, og folk synes, du er nice. Mm. Altså, det, ja, ja. Det, er jo, det er jo også... Der er jo det, jo. Men det er rigtigt, der er, noget, der er jo noget teknik i det. Ja. Altså, der er også det der med at huske at lave callbacks, og hvad er der egentlig sket i dag, ja. og, og hvad kan man vride noget ud af, og hvad kan man ikke vride noget ud af. Altså, og der er også ting, ja, når jeg ligesom er i det, så kan jeg faktisk ikke altid huske, Nej. hvad jeg ligesom har Altså, når man ser noget, man siger, dem har jeg valgt at kalde Wolfpack, hvor jeg tænker, ja, Det Hvad fanden er fanden det, det er far. Så så var Så det fra. er i hvert fald far. ikke noget, jeg har valgt. Men du, du, lige så du må men jo det, bruge ekstra energi på, også hey, at men skulle være, være sjov. Ja, men, ja, og det har jeg gjort mere, tror jeg. Jeg, jeg prøver i hvert fald at lade lidt værre. Okay, øh, fordi at og så være mig. Gør det ikke så godt i ah, skærm. Ah, du er mig det, også. Det, <laughs> dig, det, altså. men du er sjov. Ja, du er. Ja, to, tak. Du er det bare naturligt. Udenrig, udenrig, det det. Ja, udenrig, fordi... Og det er der man er bedst. Ja, den hopper du med på, så siger du, så, <laughs> fordi så i forhold til programmet, hvis du ja, ja. vil, så skal du sige. Ja, det synes jeg også, Jonas. Ja, Jonas, det synes jeg også. Det synes <laughs> <Ja. laughs> jeg også. Men jeg vil lige afslutte sige, uh, Janne, det er jo rigtigt, hvad Jonas siger. Det er jo du. Du er jo ikke passiv. Du går ind i konflikter, ikke? Ja, ja. Du tager drama med, ja, ja. og du tænker, jeg gætter på, du ind i tænker det er god tv. Ja, hvis jeg går ja. til angreb på Amalie eller whatever, hvem der er nu, så bliver ja, det ja. godt Altså, jeg går all in. Altså, jeg holder mig ikke tilbage. Jeg synes, hvis du skal lave reality-tv, skal du også give noget af dig selv. Fordi hvis du bare er neutral, så kan det være lige meget, så skal du finde noget andet at lave. Du, du er nødt til at gå, gå ind i det, 100 Og med de ord, så lad os gå videre. Kan du se det? Ikke? Ja, jo, jo. Hele tiden holde linjen. Holde linjen hele tiden. Ja, det er vigtigt, når man er radioværd, ja. Online. Online. Ja. Nå, nu skal I høre... Hvad? <laughs> det er Nu skal I høre, at sangeren af Christina Aguilera er kommet ud i lidt af en Det er i hvert fald fra fleste af hans fans. Det kommer af, at hun har lagt en video på Instagram, hvor hun reklamerer for glidekrem, Altså glidecremes produkt, ja. som hun er medstifter af. Og som en ægte influencer, så i den her video smørger hun sig ind i glidekrem. Prøver hun det okay. som kugtighedscrem? Det, jeg ved, de kan, men altså, det, det er sådan... glidecreme. Ja, hun, ja, men du kan hun... faktisk bruge det til flere ting, ligesom Jørgen eller har jo også kommet ud med en glidecreme, som også kan er seksolog med... bare til folk, der ikke ved det. Ja, altså, så man, ja. kan det, man kan massere men det, men også indvortes. Ja, ja, fordi ja, da, når du kommer op i en vis alder, så er der jo nogen, der kan blive lidt tørre også. Nå, Nå, ja. det er godt under armene. Eller... <laughs> Præcis. Men jeg færdiggør det nu, altså, fordi ja. at mange af hans fans... Mange af hendes fans er ja. nemlig taget til tasterne på Instagram og skrevet, at det er pinligt og under hendes Standard, at hun laver sådan en reklame, fordi hun mangler jo nok ikke penge. Hun okay. har jo været en gigastemme igennem længere tid. Ikke? Så spørgsmålet er bare stille og roligt. Niki, du må godt starte med at svare. Tak. Ja. Er Kristi Dirk forkendt for kendt til at reklamere for Glidrem? <laughs> det er svært. Men det er meget sjovt. Det er et eget produkt. Altså... Det, hun er medstifter, ja. ja det, det. Altså, hun har jo 100% set, altså analyseret et marked. har Alle har sex. Mange har sex. Ja. Jeg, du, du siger, hvad jeg har sagt. Yeah. Det er den første fejl, jeg laver. Nogen, Mange har sex. <laughs> Nogen har mere. Æh. Og det er jo et nice marked at være inde på. Altså, der er jo også ja. folk, der går ind på alkoholmarkedet. Det er jo okay. Det må du gerne. Det, er, det, er, det, er, det, er, det smadrer nok Fler, flere liv, end øh, mm. en lydekrækker. Uh -huh. Men jeg tror, det er noget med ens brand. Altså, det, der er jo rigtig meget med branding. Altså, det er jo også, når vi laver sådan noget her. Det er jo også, der går ind og påvirker vores brand øh, på... Øh, Negativt. Negativ, meget, meget positivt. Meget <laughs> positivt. Det er jo sådan noget, der stiger. Ja, det er noget, der stiger. tror nu kan du se, jamen, hvad er hendes brand? Det har de jo nok ikke analyseret godt nok, siden er alle hendes fans ikke synes, det er fedt. Der er mange i hvert fald, der synes. Der har det du er... så svaret. Ja. Det var nok ikke den rigtige vej at gå. Ja. Så kan man sige, hvad skulle hun så Det aner jeg ikke, Markus. Nej, nej, jeg ved heller ikke, om det kommer til at give et kæmpe øh, bagslag øh, senere hen. Nej, altså, skal... er, er man... altså, fordi omtale er jo omtale også. Der er sådan hmm. en altså... ting, vi, vi siger i min branche. Dårlige omtale. Ja. Fra, fra popstation. Ja. Ej ja. Fordi han nakkede jo en, men var det stejpanden? ja. Og det, det, det var jo helt sindssygt. Ja, det var dumt. Men man må sige, han har det. Han, han, han er virkelig en af de store kanoner i musikbranchen igen. Nu er det bare er på siden Men han, han sagde sådan en ting med, prøv du kun ét et hit væk fra, at folk har glemt alting om det, de havde derfor. Hvad mm, er det En eller en succes. Hvornår kommer ja. du med dit hit så? Det gør jeg i januar. Det glæder mig. Der kommer den. Den Taber. <laughs> det er rigtigt. Ja, Godt Du får grigen så meget Jamen, jeg tror, Du kommer aldrig til at være ja, ja. med I min podcast Nej ja. hold op Det kan jeg Niki du er Jeg er fan af, når du er Kommer høre den taber Jeg har lige givet dig For Free commercial altså Helt ærligt Folk glæder sig nu Nej okay. det er faktisk rigtigt Tak, tak. Ja, Selv tak Og hvornår kom den 26. januar Ja nu, Jonas Ja Ikke også jo, jo Nu stopper vi med at røre ved hinanden Ja Janni Ja hvad tænker du, Er hun Kristina? Jeg tænker, det er helt ok. Altså, jeg har selv ved et tilfælde kommet i besiddelse af Jørgen Ørtings Glidecreme i det er i er du for, i den i <laughs> for... Nej, Det skal I lige er, siges, jeg anede ikke. Hun hun det var, nej, det var produktionen, der kom med den her, og så skulle jeg massere Karsten nede i Frankrig, og jeg anede ikke, hvad det var. Så uh -huh. jeg troede, det var en massagecreme. Og så, øh, så ringer hun til mig, eller får sin agent til det, og så pludselig får vi sendt jeg ved ikke, hvor mange hjem, og så går det op for mig, at det rent faktisk er en glidecreme. Yeah. Og, øh, det har jeg jo egentlig også reklameret med, så. Jeg ja. Jeg synes, det er helt okay. Men I bruger Dem... den mere udenpå? på. vi bruger den på. Ja, jeg masserer Karsten med den. Okay. Mm. Stadigvæk? Ja, ja. Ja, det er mm. Den er rigtig god. Er I har sikkert meget. Eller også er det blevet brugt. Hvor mange har I tilbage? <laughs> nej, nej. Jeg skal lige tjekke skabet. Det var faktisk <laughs> ja. meget godt spørgsmål. Ja. Ja, skal vi lige have skrevet om nogle ja, flere? Ja. Ja. Det kan være, en sætter der er og nogen også. Åh, oh, det kunne være fedt. Ej, det, være fedt. Ja. det var rigtig, okay. Okay. er rigtig fedt. Det Man må godt sætte ja. mig nogle nogen også. Ja. Okay. Bare send. Jonas. Ja hvis ja. du var manager, ikke? Jo. For Christina Gøløre. Ja. Hvad vil du så give en rød? Øh, med hensyn til glidekren? Ja, altså nu hun har jo kommet lidt ind i shit, ikke? Så jo, altså, jo. nu nu står du som manager og siger. Ja, jeg tror jeg vil omfavne hende og så sige at ja, det du har, altså det her produkt, det er jo hvad det er, men, men som jeg også sagde før, altså jeg tror ikke nødvendigvis det er dårligt, og det der, det der med produkter, det er jo noget, selvfølgelig, er det, kan det godt være, at der er nogle af hendes fans og mange af dem der siger, at det her det var dumt. Det, fordi vi synes slet ikke at det, det går i synk med hvem du er. Agilera, øhm, Ja, det Aguilera. siger de til hende men, men omvendt så Når de skal ud og købe Glidecreme hendes fans Så tror jeg sgu de køber Den hun har ja, Den hun har været også. med til at det ja. tror En god pointe det der Det ja, tror jeg Det er ja. det. Så, så jeg, jeg er ikke sikker på at Det er så dårligt og, og det der med at vi sidder og taler Om Christian Aguileras ja, ja. Øh, Glidecreme her i Danmark I dit program Markus Det er rigtigt Det kan noget det er lige bare, af jeg skal ind og søge ja. efter det. Ja. Altså, <laughs> det er faktisk rigtig gode pointe, det der. Ja, okay. ja. Okay. Så det, det tror jeg. Ja. Der er en lille mand, Dårlig der gælder dig. Jeg, jamen, jeg tror faktisk... Nogle gange handler det jo heller ikke om produktet. Det handler jo om, om det der med at få noget omtale, og hvis man gør det, nu ved jeg ikke. Jeg har ikke set reklamen, men hvis den er god og fræk, så kan det være, at der er mange mindre der ser den. Ja. så ja, bestiller og... de til konerne. Ja, okay. Ja. Jeg blev ikke tæmptet til at købe den, i ja. hvert fald. Men, og, men, uh... og dårlige omtale er bedre end ingen omtale. Ja, det er rigtigt. Det er Plus, rigtigt. hun tænker nok salg. Hun får i hvert fald salg ud af det, så kan der godt være, at der er mange, der sidder og, og discher hende. Men, men det kan jo være, at hun får utrolig mange salg og griner hele vejen ned til banken. Og spørg til side, så er det jo interessant, det der med, når vi vil promovere os selv, øh, og, og vi, et produkt, man kommer til at gøre det med. Fordi jeg har altid været sådan, at... Jeg skal i hvert fald reklamere for nogle produkter, jeg kan gå, stå indenfor, men sådan har jeg det egentlig ikke så meget mere, fordi jeg tror godt, selvfølgelig skal man kunne stå for det på en eller anden måde, men, øh, men det er jo penge. Vi tjener jo penge på at lave det, vi laver. Og nogle gange så er man så heldig, at selve det, man producerer, også har en eller anden værdi, fordi det enten bliver sjovt eller kan et eller andet. Og det har jo også en stor værdi, også for mig som, øh, som skuespiller, at få lov til at lave det. Ja, Okay, Hvis man kan... ja. Men det er jo, du kommer lidt ind på mit næste spørgsmål, fordi, Niki, kunne du finde på at reklamere sig for Glidegren? Vi ved, at ikke godt kunne finde på det, så du... nu det bare meget med mig. Jeg vil nok ikke gøre noget. Jeg tænker, der, der er lige nogle andre ting. Jeg det er også lidt, hvad man med. skal gøre. Hvad, <laughs> man, hvad gør man egentlig? Ja, det er også et godt spørgsmål. Er der et scenarie? Hvor går grænsen for dig? Hvad vil du gerne reklamere med, og hvad vil du ikke reklamere med? Altså, jeg havnede, i sidste år havnede jeg jo, i sådan en, hvordan gør man det, det ved jeg ikke Altså, jeg lavede en vendetjeneste, lige så var det mig, der sang Oyster, øh, reklamesangen Åh, det er sjovt <laughs> og, og det var fordi, ham jeg laver musik med nu Vi har lavet partnerskab med ham, vi er homies Men vi var sådan, hvad, skulle vi ikke også lige lave et album sammen Fordi ja. du er ret god, og det synes ja. jeg også selv, jeg var Ja, det er du Så, øh, så vi lavede en masse musik sammen Lige pludselig fik det, landet den på hans bord, den her Oyster Han havde lavet den sammen med en kammerat Men de skulle bruge en til at synge det. Og så siger han, hvad, har, du, har du ikke lyst til lige Jo, det vil jeg da mega gerne og tænkte, selvfølgelig vil jeg gøre ham tjeneste. Ja, ja. Tænkte jo ikke langsigtet på ja. nogen måde. Hvad hva er det, de synger? Øh, Giv mig et spil og det, den, du ikke kender. Og så, øh, så stikker det, ja, det, er, det er. af. Så stikker det fuldstændig af. Ja. Æh, fordi jeg tror, jeg tænker sådan, de tager jo ikke. De, de bruger ikke, Jeg ikke skal synge det. Syngde. Det er en eller anden der der er med at synge det, og så har jeg bare sunget dæmon. Men, øh, men Anthony inden fra, øh, fra tre og øjster, altså jakkesæts Anthony hedder han ja. i, i min... <laughs> i hovedet hjerne. i hovede, hjernen han er fuldstændig op at køre ja. og altså vi, vi snakker en uge efter jeg har stået i et eller andet studie så er det og har bare sunget og vi griner ja. nej nej så sidder jeg til møde med Antoniet, altså. Okay. det er det her ja. og vi skal lave en færdig sang og det skal være et sommerhit og vi skal have musikvideoer og, og jeg tænker mig nej nej nej nej, nej nej nej nej men hvad sker der så? jamen så aftaler vi at hey vi, I må godt bruge min stemme Lad være med at skrive mit navn nogle steder, du ved, for det, det var ikke det, der var intentionen med det. det ja. var, jeg, ah, jeg hjælper bare en ven, og så skulle jeg have nogle penge for det. Og du skal ja. have en million, og så... så ja, så fik, jamen, så fik jeg så en bil. En elbil. Har du sådan en ja. Twingo? Den der lille et, ja, et persons -bil. Har de givet dig en twingo ja. altså, Blev du betalt nej. i en Twinkle? Ja, for, nej. Nej. Jeg fik ej, det. faktisk to. Fik, to. Ja. fik okay. du to ja. Twinkle'er? Yes. Og så, og så Men gratis. det er jo egentlig en okay løn. Det, synes jeg, det er ikke sådan ja. helt dumt. Nej, det jeg ja, det er helt Hvad koster sådan her? 67? Ja, fordi... Eller sådan ja, ja, ja. Måske 67. Ja. Koster den ikke mere? Det ved jeg ikke. Nå. Jeg har ikke solgt den endnu. Nej. Det er sådan, og, jeg, og du har her ind i dag. Har du to af dem? Ja, ja Jeg har to twingoer. <laughs> det var ja det sjovt. Det er så. Okay, det <laughs> var en god historie. Det er jeg, faktisk... jeg ikke. Det er sætende sjovt. Det er faktisk. En men hvad var spørgsmålet? Ja. Nej, det var hvad du, <laughs> Det er, hvad du ikke vil rikte. Ja. Ja. Eller hvor så går det? Det er en altså, To twingoer. Det kommer endnu, hvad du snyder mig ud i jo? Jeg snytter dig vis. Jeg ja. snyder dig ja. ikke ud i. Du kommer bare ud det. Nej, ikke dig, men hvem man. Hvad jeg bliver snydt ud i? Det. Jeg prøver at høre. Når du bliver vinklet til det her program egentlig? Ja. Ja ja. jeg går videre fordi du, du kommer altid ud på de her historier, Niki så. Ja, du bare <laughs> sønstorier? <laughs> jeg kan godt lide det. Ja. Jani. Ja. Spørger, hvad vil du ikke reklamere for? Seks legetøj Seks legetøj Ja, det vil jeg trods alt ikke reklamere for. Det det har jeg bare ikke. med hash? Nej, det er jeg heller ikke. Det er jeg også blevet spurgt om. Altså noget. Ja, det har jeg rusmiddel. Er du blivet du om det? Ja, ja. Hvad, hvad skulle du? Ja, altså cannabis ja. er jeg blevet spurgt om. Jamen, jeg skulle reklamere med det på min Instagram om, ja. at, øh, hvor godt det er mod kræft og alle de her ting. Og det ved jeg jo godt, det er, men jeg havde bare ikke lyst til at reklamere. Hvad med vodka? Ja, ja, hvad hører reklamer med. med. Ja, ja, ja. Det var det. Billionær vodka. Ja. Godt. Nå, okay, så Alvor, <laughs> fik... ja. så det er så fordi jeg ja. siger rusmidler, Ex. fordi at alkohol ja. er lav absolut også et rusmiddel. Det er rigtigt. Det er altså, rigtigt. Men da vi da det vil du godt. Ja, men det var så en lille sniger. Ja, det var nej. så fordi jeg fik noget gratis vodka til min fødselsdag. Så... Jeg fik en ramme. <laughs> så blev jeg nødt. Til altså, at I skal aldrig en pande vodka. Ellers, ellers tror jeg I ikke. I må aldrig sætte dig for lidt. Nej, en 2 Twingo. Det er altså vigtigt. Ja, men det er ikke så dumt. Man skal have 2 Twingo. Ja, og nogen vodka. Også det der med, at man får dem, og det er ikke noget med... Altså, fordi Nej. der er også nogen, der siger, jamen, så kan du få en bil et år. Ja. ja det er jo ikke sjovt. det er out of my face. Ja. Altså, det er der ikke nogen, der... Nej, det, det er ikke en god idé. Hvad med dig, Jonas? Hvad, hvad, hvad kunne du ikke tænke dig at reklamere fra? Øh, jamen, Våben, ja. ja. våben er rigtigt. <laughs> våben. våben. men helt, ær, helt ærligt, våben, det, den vil være dum. Altså, ja, men våben. du ville være sindssygt god. Ja, ja, men Jeg det er så er vi ude i, altså hvis, hvis man nu skulle lave noget reklame for ordensmagten eller noget, altså så, det, fordi hvor, hvor går grænsen? Det, fordi det handler egentlig om, hvor, hvor meget det er og hvorfor. Altså det handler også om, hvad, hvad reklamen den kan og sådan noget. Men, øh, men jeg har det også sådan altså stof, Stoffer, men det kommer man ikke til øh, Det kommer man jo ikke til at skulle Det kommer ikke til at skulle reklamere for Hvad skal du have for at reklamere for det her program? For det her program? Ja, hvad skal du have for det? det er jo, hvor meget, hvor lang tid skal den køre? Vi snakker om øh, Et års rettigheder to. på én film To twinkord Ja, du får, du får to Instagram-opslag Og så på et års rettighed på tv Okay Hvad skal du have for det? Det jeg ikke. er det noget, du selv skal finansiere ja? Ja, ja. Så, der Jamen, så gør jeg det billigt altså for dig. Der en... kan vi godt aftale en billig pris. Er det en vendetjeneste så? Æh, ja, der koster lidt. Okay. <laughs> er sødt, ja. <laughs> det er fandme sødt så. Nu kan vi videre. Kom fra hjertet. Det er jo også, som jeg handler jo med minne, fordi jeg betaler også over Ja, ja. Så du siger, ja, jeg kan skide gøre det, når også jeg, også jeg sidder og forhandler for dig, Nicky. Det er sådan noget, tak. <laughs> tak skal Jeg vil jeg jo altid gerne vil være din hype-man, Nicky. Det må du okay. også gerne Hype-man? Oh, ja, det griner. Kan du også køre bil? Fordi vi mangler det chauffører. Er der, ja. Det er sgu meget fedt, Markus, når de lukker her. Ja. Det er jo ja. sygt, så har du ja. job nu. Jeg vil sygt ja. gerne stå på scenen og være ja. sådan her... Ja, ja. Er ja. klar? Og så chauffør. Ja. Og så chauffører bagfra. Oh ja. Og så finder vi lige en tredje post, fordi jeg skal have noget <laughs> <laughs> Foran jer er der en graf, og det er altså fordi, at skuespiller Leonardo DiCaprio er back at it. Okay. Han er blevet kaster med den 25-årige model Vittoria Sarati fra Italien. Det har igen fornyet debatten om, at det er okay, at Leonardo øh, fortsætter med at dele kvinder inden for en vis aldersgrænse. Ja. Derfor har jeg også noget til jer, som, lige, altså, som I kan se her på jeres lille graf. Altså, jeg er nok den sidste, du skal spørge. Nej, <laughs> du, det, er netop, det er netop dig, man Nå, men jeg er jo spørge. selv samme med mm -hmm. en mand, der er 25 år ja. ældre. Men det er derfor, Nå, ja, det er interessant. Ja, ja, ja. Men du er ikke ja, ja, ja. 25 år. Nej, nej, nej. men der er stadig det er det. Ja. Men, men det sjove, der er, at der er helt klart et, en... en en, en alder, han godt kan lide. Ja. <laughs> ja, det, det, det er gode, i hvert fald. Så det, som grafen viser, det er med øh, hans alder, der stiger fra 1999 til år 2022, så er det ligesom, det går i bølger. Han går lidt opad, og så går han ned, og så går han op, og så går han ned. Men han stopper altid ved maks 25 år. Okay. Mm. Så det er altså mellem 18 og 25-årige, han dater okay. konstant ja. i en øh, lidt over 20-årig periode her. Ja, nu er, er han, Nu er han jo næsten 50, ikke? Nå, så mit spørgsmål er, Nikke, mm. uden du kommer ind i en lang historie om, hvordan ja, ja, ja. du engang... Ja, prøv at sige alle nøj, så. <laughs> nej, det? Ikke? Men det er, altså selvom der ikke er noget ulovligt i det her, ikke? Ja. Er det så, ikke, er det så, er det så i orden, at det er øh, kvinder konsekvent inden for en vis aldersgrænse? Nej. Nej? Okay. Høre, oh. Der må høre... Det er kort, det er ikke ja, Nej. Hvorfor? Lad må høre, hvorfor. Ja. <laughs> nej, nej det måske da gøre, hvad han det. Okay, så du synes, det er fint? Ja. Yeah. Du tænker ikke også? Altså, hvad... Jeg synes, det er det er sjovt. Det er det sjovt mm. at sidde og læse. Vi sidder der også og smiler og griner yeah. og tænker, hold kæft. Men altså, prøv at høre Han lever jo mange mænds drøm. Det er kun af knalde Victoria's Secret modeller. Der er meget unge. Der er meget unge. Altså, han altså, har han... en vild karriere. Ja, han, han er jo han er jo dygtig, så han yeah. må yeah. jo også altså, være kompetent. og intelligent. Der er jo et eller andet, der gør, at det er det, han vil. Yeah. Ja. Jeg vil ikke have lyst til det i forhold til sådan jeg, jeg vægter nogle andre ting i livet anderledes. Altså, men det virker jo ikke som om han er ude på at stifte familie eller sådan noget. Ej. Han skal bare den tid han er her. Skal han der bare... skal han give dem gas. Ja, og måske, det? Er, måske holder det ham ung på den måde, ja. han skal holdes ung på. Ja. Det tror jeg altså Det er ret sjovt, at det er mellem 18 og 25. Ja. Det har aldrig været over 5. De har aldrig ja. været over 5. Ja. Det er først, han spørger mig, om, hvor gammel er du? Ja, <laughs> 26? Det er det. Ja, ja så, så går han ud. Så ja. hej, hej. Så hej. Han. Hej. Han. han har jo en til at alle, piger. Men, ja. Men, ja. Men altså, det hedder Bruno Mars. Bruno Mars Morone, har han været sammen med fra 18 til 22. Ikke? Og det, det er ikke, ikke så lang tid. Jonas, jeg skal lige høre det med Bruno Mars. Hvad siger du? Da Bruno Mars spillede i, hvad fanden var det, han spillede? Forum. Det Siden. Øh, der havde han en, en, en fyr, som sikkert også havde mange andre funktioner, lidt i forlængelse af den her job. Ja, de men, det, de det. Før, ikke? men han var også pigger i forhold til, så gik han ud, og så havde, havde Bruno, han havde jo også ligesom sagt, du ved, der er hende her, de, jeg tror de har måske kigget på dem sammen, men han gik i hvert fald ud og hentede de piger, som Bruno gerne vil snakke med om bag Ej, Og hende gik jeg på gymnasiet med. Han knallede hende ude på, ude på toilet i to minutter, og så, øh, så skrev han, og så var hun ligesom der. Nå, så havde hun knaldet med Bruno Mars. Hun har ikke kigget ham i øjnene. Altså, hun har bare så dron i vejret, men okay. det er jo i forhold til, der, det her, Lianne, i forhold det er til, at Bruno okay, har, en, har en mand ja, ja. som går ud, og det her Leonardo jo ja, ja. også ansat af ja, ja. en fyr. ikke? Mm. Der, er ligesom, så der er simpelthen en eller anden duv, der går rundt og bare udvælger. Oh, okay. Nej, han sørger bare for at Leonardo ikke kommer i en knækket situation hvor hun er 27. Det er for ja. Det er jo for sindssygt at man, ja. Ja. altså, at verden også er så sådan... Hvem ja. gider være sammen 27 år, ikke? <laughs> er det er <ikke> rigtigt. <laughs> at verden er sådan. Jeg siger okay, det. Jeg siger ja. Nej, nej, jeg kommenterer ikke på det. Ja, ja nej, vi skal jo selvfølgelig ind på din... Øh... Med Carsten, ikke? Ja. Din Karsten, Din Karsten. <laughs> ja. Altså din Karsten. Hvordan... Øh... Så, så fortæl mig lidt. Blev du lige udvalgt også af Carsten, måske? Det gjorde jeg faktisk. <laughs> gjorde <Du laughs> Var der en mand, der kommer og Altså, han spørgsmål. fik en til at ringe til mig og spørge, om jeg vil med til Garibien. Og der takkede jeg nej, fordi jeg var forlodet. Så jeg sagde pænt nej tak. Og så kan han ikke op. Ej, det Ej, det Og da vi så ikke skulle gifte sig alligevel, så slog han til. Øh, ja. Så det var ikke ham, der ødelagde dit forhold? Nej, det var Nej, det ikke. Nej, men det, det er meget var, godt at sige. Det, det, det, okay. det var det sådan set ikke, men jeg havde ham lidt stadigvæk, da oh, okay. jeg så begyndte jeg at se Karsten. Fordi han boede i udlandet, min kæreste. Ja. Altså ikke fordi det er en undskyldning, men, men der havde været en optakt. Det var ikke bare lige, hej hej, vi kendte hinanden. Ja. Vi havde ja. også været til fælles arrangementer og sådan noget, så vi vidste, hvem hinanden var. Okay, og du blev simpelthen inviteret til Karibien? Ja, hvor jeg takker nej selvfølgelig. Ikke? Hvad med det bag? Så tager du ja bagefter? Eller? Nej, men så mødtes vi til en fest, og så talte vi lidt der, og så mødtes vi til en stor premiere, og så var det ligesom der, der skete noget. Og hvor gammel var du? Der var jeg her? 43, ja, okay. og Karsten var 68. Og du var ikke 25? Nej, nej det er rigtigt. Nej, nej, nej, nej, vi har været sammen i 10 år, ikke Ja. Jeg ja. vil også sige, når vi er deroppe, så er der lidt, er lidt, det er altså er lidt mere tættere voksen, på det er, det. er lidt mere voksen, ja. fordi når man er 18 eller 19, ja. altså, så er man jo ikke helt voksen. Du er, ikke, du er ikke der, hvor du virkelig har, frontallabberne har, nej, har været... Ja. Over 40, så ved man godt, hvordan verden hænger sammen. Ja, ja nogenlunde, så... ikke? Jo, ja. nogenlunde. Man kan også godt få livskriser og midtårskriser. Det kan man sagtens. Ja. Det kan man sagtens. Det kan sig. du altid få. Nå, men hvad tænker du, Jonas? Er det okay, at leve han dater i en vis... Vi, vi åbnede jo ballet med at tage den, den uh, snakker. Jeg, jeg tror faktisk, uh, altså... Det er svært, fordi det, jeg kender jo heller ikke de piger, han er sammen med. Men jeg kan virkelig godt lide Leonardo. Så er jeg, også svært, jeg, er også, jeg gider ikke hænge ham ud for at gøre noget, der er forkert. Altså, jeg synes, han er en skuespiller, jeg ikke vil være for uden. Altså, ja. Vores tids Jack Nicholson, kan man sige. Ikke? Altså, ja. Det er han jo virkelig. Så hvis det er det, der gør ham god, og han ikke gør noget slemt ved de, ved de her øh, yngre piger, han er sammen med, hvis han ikke tager dem ned i kælderne og gør farlige ting. Det ved vi jo ikke. Men prøv at her. Det er jo ikke det, det handler om. Er det fordi, at det er sådan en lille Clintus faktor? Er det en eller anden sådan der, fordi mm. hvis det var jeres ven, Nikke, hvis, mm. hvis du havde en ven, Hvis du havde en ven. Ja. Hvis, hvis du havde en ven. der ligesom var, mm. var på alder med, med, med Leo, næsten 50, og han øh, knaldede rundt med 18-årige og 20-årige, vil du så ikke lige sige, hallo, mester? Det tror ikke. Det ville du ikke? Nej. Okay. Det, det ikke tror, hvis man opfører altså fordi... sig ordentligt. Det er ja. jo lidt, Nej. Og, det er jo, og han er jo han er det er jo ikke sådan noget han er sammen med 14 dage altså det det, det er jo forhold. Kom for måneder. Det er forhold. Ja. Nej. Og også åre. Oh. Du mellem, har godt du er mange Du har en stærk point. Ja. Jeg er, ja, er total enig med Jonas. Ja, jeg også. Jeg tror ikke de har dårlige liv de her unge piger. Jeg jeg håber Leonardo han er rigtig sød. Men du er ind på det der Michael Jackson effekten. Ja, du er ikke ja. helt ind på det der med at at Nej, fordi det er ja, noget skidt jo. Det er jo det. Der det det er, det det er jo en stor forskel lige på lige de her ting. Altså, det er det, forskellen er, ikke? Hvis man opfører sig ordentligt, så er man jo et ordentligt menneske. Ja. Og så har det måske ikke noget at gøre med, hvor gammel man er. Altså, så kan jeg ikke se, det helt forkert. Hvis Ej. de er forelskede hinanden, og det går godt, og han er, er sød og sådan noget, altså, så, så ved jeg ikke, om det er... Det er altså, de er jo ikke 15. Nej, nej. Er der nogen for, man kan også <laughs> sige, Man kan også sige, at vil, det ville være helt forkert. Ja, det ville jo forkert, være under en kriminellik Men er der nogen piger, der har været ude og om ham bagefter? Der går øh, nogen shit Nej, der er faktisk Så, så okay. tror jeg, skru, du har fuldstændig ah, ret i det. De har nogle fede oplevelser, oplevelser de har tøser i ja, meget i Karibien. Ja, det er det 100% det er det. med Karsten. <laughs> <Du tæk mig. laughs> ja, det, det tror jeg. Det er, det er man så meget ude på båden ja, ja. <laughs> Jeg ud ude på bådene med delfiner. Jo, Det er også fedt. Er fedt. Jeg gad det. Jeg, Jeg gad Jeg det. Brød, Nu ja. du, du, du ikke, der er nogen, der holder hånden over de her piger her. Der ligesom, ligesom der er en piger, og så er der en mand, der siger, at du skal jo lige under på her, her at du er ikke er med skal konspirationsteori. Ja. Altså, ja, det ved vi jo ikke noget om. Han er vores tids... Uh... <laughs> han er vores tids, Jack Vi ja. elsker bare livet. Prøv at kæft. Jeg tror, han er en stand-up guy. Prøv her. Jeg vil gerne vinde en ting om her. Jenny. Ja. Okay? Fordi hvis nu du var single, Forestiller okay? ja. det? Ja. Og du var lige så verdenskendt som Leonardo DiCaprio, ja. også. Du er som du er, altså i samme alder nu, mm. vil du så gå efter yngre dreng? Uh, det er du... sjovt. Ja. Yeah. Måske? Jeg er jo kun 50. <laughs> måske. Nu, det er sgu fedt. Nu jeg er jeg over den ene vej, så tror jeg, det tror jeg sgu, jeg vil. Ja. Jeg tror, jeg vil øh, simpelthen tage nogle øh, unge. Nogle Unge lidt. Hvor unge? Mellem 18 til 25. Mellem 18 og 25. <laughs> wow. Nej, det er da en færdig. Måske mellem 25 og 30. Ej, du har lige sagt det andet. <laughs> ja, det. Nicky, hvis man kan se Nickis ansigt, så ville det være sjovt. Ja, ja, men, det. Jeg synes, det er fedt, du ja, men, ja, er Du lidt ja, ugen. Jamen, why not? det ja. Okay, ja, Jonas, vi laver den Hvis jeg nu var Leonardo hvis, DiCaprio... Hvis du var lige så verdenskendt, <laughs> hvis havde og du uh, var single, og du tænkte... Nu skal du høre. Øh, og vil du så 18-25 i piger og hvis, modeller hele måneden? Hvis nu der var øh, altså sådan et, øh, et sted Westworld-agtigt, hvor det ikke var rigtige mennesker, så ville jeg helt klart have det sjovt med yngre piger, som var robotter. <laughs> Fedt, så gik det ikke ud over nogen jo, for det er jo bare en robot. Hvad fanden vil du gøre med det? Jeg vil ikke med det. <laughs> <laughs> altså, du prøver at komme ud af spørgsmålet, men så gør du det bare endnu mere. Gør det, det. det. det, det er meget værre? Det gjorde ja. du færdigt. Nej, ja. ja, det kommer, at man lægger, Ej, ikke sagt, det. Det forkert, ja, man lægger i det. Nej, ikke det vil jeg gøre forkert. Nej, det er det vildevesten. Vi er vildevesten. <laughs> hey, Ja, ja, og det er ja, også... Nej, ja. cool. altså, det synes jeg er svært. Det er svært. Jeg, jeg, nej, lige, jeg vil også sige, jeg kan, jeg kan godt lide, at... Jeg tror, man lærer noget med, år, altså med årene. Man kan gerne, det, kunne, tale man vil gerne kunne tale med dem Og det var det eneste, og, og, jeg ikke ville med. Måske og også sådan noget med, når man er vokset op med film. Jeg synes nogle gange, det er mærkeligt, når man taler med yngre mennesker. Også drenge, at man ligesom snakker film. Og, og, og man finder ud af, når Untouchables den er fra 89, så siger at der blev jeg født. Og der har man sådan lidt... Okay. Shit, det er vildt, Altså, Jeg kan godt lide, at der er det der bagkatalog, og man kan... Fordi det er livet jo. Ja. Og man kan tale om det. Det synes jeg, at der er en kæmpestor mm. værdi Det kan man jo ikke med en 25-årig pige. Nej. Der er så andre ting, man kan lave, som sikkert er fine. Ja, ja. Det altså, det jeg er det på, det det jeg. at leve ikke har tænkt sig at snakke om øh, alle Det gør han jo nok ikke. Nej, Nej jeg tror, det har han ikke. Og det er jo en forskel, der. kan man sige. Ja. Og, og man skal også have lov til at hygge sig. Ja. Men han har jo hygget sig med dem igen ja. I, i, i mange år nu. Altså, <laughs> der, der sker jo andet. Man har jo ikke sex hele tiden i fem år. Lige præcis. Der har han jo ikke. Nej. Ej, der er nogle perioder, ja. hvor der lige er at, at, at stille, ikke? Ja. Jo. men uh, Niki, du får også bare samme spørgsmål. Du er lige så kendt som Bruno Mars. Ja. <laughs> Hvad så? Vil jeg gøre det? Har du fået en peker til lige at være sådan der? 1850? Du er familiefar. Ja ja. ja, ja. Du er familiefar. Så er du opfører dig ordentligt? Altså, jeg har, jeg har. Nej, mm. øh, det er lidt Det er jo kun HTC. Jeg har været single tilbage i 15. Ja, der var der, der var knaldbog. Ja. Det var dig lige snart 10 år siden. Ja. Ja. ja. Men, men øh, det er ikke lykken. Jeg har prøvet det. Okay. Også Jung de Nej, jo, de var jo også unge. Ej, nu, det skal jeg ikke så sige her, hvis min kone er der med. Det er, det er totalt upassende. Er, det er rigtigt. Men, sige noget men med robotter. Jeg siger bare, ja, ja. Jeg siger bare ja, ja. at, husk, at det der, fandt jeg af, det her. der fandt jeg ud af. Og husk, det er her. er også bare så, jeg er ikke får noget. at bokse sammen ja. med et menneske på godt og ondt, ja. og gå på kompromis, ja. så man i, i sidste ende får noget, der er meget større Lige end ung øh, sex og ja. glidecreme fra ja. Johan ja. Så det, du siger, er, at lykken er forskellig fra person til person? Jeg tror helt klart, at den ligger i det der med sammenhøjet. Ja. et menneske. Det tror Men jeg skal Man skal bare finde rigtig menneske. Og det, man jeg. bygger op, og det, der børn, elske, man? og det der at elske, det er jo ja. noget andet end bare at være forelsket og knalde. Altså, der er jo noget andet i det. Har vi så ja. lidt ondt? Har vi lidt ondt at leve, som måske, ikke... måske er en, en snakke, Måske er han lidt ynkelig. Altså, jeg synes i øh, One Time man en Hollywood, hvor, hvor hans karakter jo er en skuespiller, der, der drikker for meget og har det svært og sådan noget, der, der, der kan man jo ikke, han spiller det godt. Mm. Altså så man ved aldrig, jeg tror, jeg tror helt ærligt ikke, det er lykken at være der, hvor de skuespillere er, fordi de kan jo ikke rigtig bevæge sig rundt, altså uden mm. at blive genkendt og sådan noget. Det, det, det må være crazy et eller andet sted, må det også være ensomt. Ja, jeg gad sgu ikke være så kendt. Nej, skal... nej det gad jeg fandme heller ikke. <laughs> nej, heller ikke mig. Øv! Hvor vil Øv, det være? <laughs> Øv! Øv, Nikki. Nej, jeg, jeg mener det. Jeg tror Jamen, jeg virkelig, jeg tror, at det hvis du kan tage for meget for dig af retterne, det, det, det som Nikki også selv siger, at det er jo ikke lykken at være, være single, og bare være sammen med alle mulige. Altså, mm, det, det er jo, jo samhørigheden og det, man bygger op sammen, og den ægte kærlighed. Ikke? Ja, er. Men alligevel, Jani, så vil du jo overveje. <laughs> nu var det hypotetisk. Det var hypotetisk. For at det er robotter. Det kunne da godt også? være, at jeg alligevel ville vælte mig da, lidt men rundt i. der er nogle lytter derude, der, ja. lytter, der tænker, nå. No, ej, altså nå. det er, der er... Jeg er glad måske. for, hvor jeg er. Det, var det er, jeg er der nu. ikke, ja. fordi der er plads til at sige ja. Jeg kan fortælle, at ja. der er blevet sagt meget mere værre ting. Ja. Det var godt. Ja. <laughs> det var roligt godt. I har næsten været for sober herinde, faktisk. Ja, men jeg synes også, det har været, ja. der har været meget sober stemning herinde. Det er fedt. Ja, <laughs> Niki, får du siddesov, eller liggesov, når du sidder sådan der på stolen? Det må du kigge på. Bedre, du... <laughs> du, vi skal lige kigge simpelthen. <laughs> Nå, vi skal hurtigt igennem det, for vi har faktisk kun 5 øh, minutter tilbage. Så vi skal hurtigt igennem det. Wow. Ja, tak. Tidligere statsminister Helle Thorning har været ude og hive en 12-år gammel sag frem fra gemmeren i forbindelse med Troels Lund Poulsens formandskandidatur for Venstre. Hun sætter spørgsmålstegn ved Troels Lund Poulsens hederlighed, øh, eftersom han er angiveligt for 12 år siden, skulle have bredt et rygte om, at Helles mand, Steffen Kinok, var homoseksuel. Ja, for fag, Søren. Ej, Helle ej, ej. Thorning mener, at Truslund Borgsson skylder en undskyldning. Ja. Spørgsmålet til start, det er, at uh, Jani, kan man godt tage sådan en gammel sag op igen? Man kan jo altid tage en gammel sag op. Så det... Hvis hun... <laughs> det kan man jo. Også 12 år siden? Ja, det kan man jo sagtens. Så hvis det... Men jeg kan bare ikke forstå, at hun ikke har sagt det noget før. Nu er det, fordi han lige frem står og skal være formand for Venstre, at så, så kommer den. Det synes jeg er lidt mærkeligt. Hvorfor ikke konfrontere ham for 12 år siden og sige, hvorfor går du rundt og siger, at min mand er bøse? Ja. Okay. Ja, ja. Så er det er også som om, hun lige vil ud og have lidt... Øhm... Ja, lidt... ja, jeg synes også det Er, er det ikke rigtigt? Er det jo, mærkeligt synes, det synes er... at... det, det Det er bare, come on, altså... Det er simpelthen for så skulle øh, dronning Margrethe også sinds majestæt dronning Johan undskyldse en undskyldning fordi at der er så mange der har talt om at prins Henrik var homoseksuel. Ja. Mm. Altså, den har jo kørt i mange år. Den har kørt i mange år. Det er så sjovt, den er gået fuldstændig om mit hoved. Du er også yngre jo. Ja. Ja, men jeg kan huske i mange år, der var det sådan noget at det var sådan en, det var virkelig sjovt at tale om. Ja. Okay. Og det, jeg det har synes også jeg der mange der, gange. Der, ja. Jamen, øh, det men... synes jeg, at der er mere kød på. Jamen, Nicky, synes du, så, at han skylder en, en undskyldning? Skylder han en undskyldning til? Jeg, jeg synes, der sker værre ting i verden, ja. men det, hvis jeg skal ja. være ærlig. Ja, hvad så, hvis han er lidt homoseksuel? Ja, eller bi, eller hvad? han er det ene eller andet. Er det ikke ja, ja. det hele pointen lige Fuld nu i verden? Ja, det er lige meget. Det er fuldstændig lige meget. skal ikke gå ud og sige undskyld. Altså, det burde jo netop tage som kompliment, ja. hvis ja. man skulle følge med strøm. Er det, er det sex i foran eller bagfra? Skulle man det? <laughs> Nej, men forstå mig ret, du ved vi ja, er hvem vi er, og du ved, hvis han ikke er homoseksuel, så er han jo ikke homoseksuel. Nej. Så er det Annie så slib, måske en lidt for, lidt for outdated setup? At... Ja, Annie's pointe er jo helt rettige jo. har jo helt ret. Ja. Det, er det er jo en del af også. et spørgspil. Ja. ja, det er. Intet er at Intet med analseks lige meget. Vi vender altid ja, tilbage ja, til ja, den glidecreme. Ja, ja, ja. Er det? Er det? Ja, det? er ja. meget om det. I ja. har fundet den røde Anale tråd. Ja, det er det. Ja, men, ja, I har virkelig fundet ja. en røde ja. Men så har man også hørt, at Helle Thorning har heller ikke holdt sig tilbage. Hun har jo også taget nogle unge fyre har jeg hørt. Og det kan man godt sige. Det kan godt ja. være, at det ikke har været så sjovt i dag i programmet, men det har i hvert fald været super frækt. Der har været så meget med analsex og glidecreme, at man nærmest tænker, uha. Også Åh, herre Åh, se hvordan jeg sidder Ja, vi skal se alle de der sidesår bag <laughs> Jeg får så svært ved at recap det her Er ja. du sindssyg, mand? Ja. Er du gal? Jeg er ikke hvad jeg skal skrive Nå. Nej Æh, Jeg <laughs> ved det godt Nå, men, Prøv høre, hvis uh, Nike, hvis du var så i hele toningsko mm. Vil du så også uh, kræve en undskyldning? Nej Du vil være ligeglad? Ja yeah. Yes, mm. hvad med dig? og oh, lige Tak dejligt kort, præcis svar. Ja. Jamen, jeg laver lige så kort. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg lader lad det ligge. Ja. Jeg synes, det er fint, at vi har snakket om det, Markus. Det er ikke det? <laughs> Godt oh, det god. Nej, jeg vil ikke. Uh, nej. Godt. Så spørger jeg om noget andet der. Har I nogensinde bred rygter? Hej. <løbende> Nej, det... Jeg har aldrig, Jeg nogen. <løbende> Spørg lige, okay. Janne. Janni, har du, du nogensinde lavet rygter? Det er der mange, der siger. Der... Nej, oh, det har jeg også. Om hvad? Ja, lad os spørge uh, uh, uh, ja. <løbende> det. <løbende> har du lavet rygter? Nej, jeg, jeg tror, alle folk hører et eller andet, og så bliver en fjerde til 10 elefanter, eller hvad man siger. <løbende> øh, hvad ved jeg? Men øh, man hører jo lidt af verden. Ligesom ja. det med prins Henrik Helt og... <løb> ja, så siger man det. Og så er det et rygte, jo. Og så er det et rygte, ja. Og det kan godt være, Markus, vi sidder og lyver, for men... du har jo aldrig hørt om det, måske aftalt vi tre, ja, ja. at øh, prins Henrik, han var homoseksuel. Ja. <løb> Inden vi kommer ind bare for at snyde dig, ja. og så sidder alle lytterne derude jo. og griner helt vildt. Ja, ja. Arh, Markus, tror, at prins ja. Henrik, han var homoseksuel. Ja. Det er sjovt, ikke? Der er vendt det hele kan vi slutte på den Det her, Okay, sidste spørgsmål Niki Har du nogensinde været udsat for rygter? Ja, ja Fortæl lidt En af dem Nej, kan vi ikke lige tage en anden? Fordi nu, jeg skal lige Det må ikke er det, for lang historie? Ja, det godt? Ja, det gør det Jonas Nu spørger du mig for første gang Næsten fordi du spurgte jo Niki først Du det altid sådan Niki, Janne, Jonas Så er også jo slet ikke noget at sige noget i det Alt for lidt du har et minut. Hvad var det spørgsmål, det var? Er, er der nogen rygter om dig? Har der nogensinde været rygter om dig? Øh, nej. Der var et gang, et rygter om mig med de, altså, at jeg skulle have lavet sådan en reklame og fået to twink over for det. Ja. Ah. Det, er det, er det er fuldstændig løgn. Har I aftalt, at I bare ja. sagde de mest vanvittige ting herinde, og så bare ikke ved, om det er rigtigt eller forkert? Ja. Okay. Der har været rygter om mig. Janine, hvad er det for nogle rygter? Golddigger. Nå, ja. Det er jo ikke rigtigt, ja, det jo det rigtigt økker nok. Økker <laughs> det var Nikke, der sagde det. <laughs> det var Det, var, var, <laughs> det var der sagde Ole, det. Ja, det er rigtigt nok. Det er rigtigt. Er det et rigtigt rygte? Nej. Det, ellers havde jeg jo ikke været der i 10 år, hvis jeg var goldægger og det. Jeg kommer an på, hvad cash flowet det er. Godt, der er 30 skutter tilbage. Jeg vil gerne sige tak, fordi I kom. Det var et meget kaotisk afsnit, det her. Var det det? Der skete simpelthen så meget. Vi vi har jeg synes bare, vi vi nåede vildt meget. Altså, ja. vi er kommet lige fra en dødsoplevelse døds mm. til, ja. til Glidecreme, til, ja, til, glidecreme, til ja. Janne i Karibien. Til, der har været vildt <laughs> mange robotter. End også, ja. Og homoprincer. Og homoprincer. Ja. Og der vil jeg gerne sige und undskyld ja. til kongefamilien, fordi vi lige har ja. måske gået lidt for vidt undskyld. på det. Men Det de lytter så også så... meget med. Og man var du, var. Det var ikke det, der falen, om de døde. Det er jo et af deres yndlingsprogrammer, det her det det? Markus og C-holdet. Det. Hmm. det var B-holdet til at starte, men det skulle rigtig have Markus og B-holdet til at starte. No, okay. Men uh, tak fordi I lyttede med. Tak fordi vi måtte være med. Ikke? Ja, selv tak. Åh, ja, oh, ej. Hvor er det, hva'?